men jag är här för att rädda världen eller snacka lite film, vad det än är som, som gäller idag så är jag med på det hela, så tjena Danny, hur har du dig idag? Tjena på dig Pavo. Jo, jag ska vara helt ärlig och säga att jag hade behövt en superhjälte nu. Det har hänt väldigt mycket och lite superhjälp hade inte skadat. Lite superspeed med att få saker gjorda och att kunna flyga fram och tillbaka, det hade varit grejer det. Men eh, i brist på någon i trikå och med mantel så har man fått sköta saker helt på egen hand och ja... Det tar ju alltid lite extra arbete- men, men det går ju. Mm, ja, det, det är kanske tur- det är bättre att, att göra saker på- på egen hand. För, ja, vi har ju sett lite grann- vad som kan hända- när man axlar superhjälterrollen- och- Ja, hur det även om det är, är väldigt trevligt om man blir populär så kan det kännas som om man blir inmålad i ett hörn. Man känner sig instängd och bara vill därifrån också. Och ja, när man väl kommer därifrån så ja, är det. Där... Är liksom ett stort tomrum kvar och man vet inte var man ska ta vägen. Och ja, den, den känslan man hade som, eh, som superhjälte, den, den försvinner. Man har inte beundran längre. Och man, mm. man börjar kanske undra vem i friden man är egentligen. Och det har ju varit ett stort tema för dagen. Vem är jag? Är jag den här personen som jag vill vara? Är jag den där personen som jag var en gång i tiden? Eller ligger sanningen någonstans där in i mitten? I den här soppan av gråtoner av olika slag. Och... Det kan tyckas vara en väldigt enkel fråga. Ja är väl ja, det är väl självklart. Men nej, det är det inte. Många har ju den här lilla identitetskrisen där de inte riktigt vet vad som är upp och vad som är ner. Och det är ju oftast människor med mycket kreativitet om vi säger så. Särskilt om de var väldigt populära en gång i tiden och den där populariteten har försvunnit. Och det har... Sina effekter kan man väl säga och det här är ju en historia som du uppmanade mig att kan vi inte ta en titt på den här, det här är ju en, en väldigt annorlunda film och <laughs> jag kan ju inte förneka att det var en väldigt, väldigt udda upplevelse. Ja, ja, jag kände först och främst att vi, vi behövde någonting för att, för att riktigt skölja bort förra veckans avsnitt efter att ha sett på Pixels. Nu, nu behövde vi lite mer kvalitet i våra liv med, med folk som vet vad i hela världen de håller på med. Så då, då var det här en titel som eh, jag, jag kom att tänka på i alla fall för det är en film man sent glömmer. Det är en, en riktigt spännande upplevelse som ja, dissekerar själva skådespeleri, eh, konsten och vad det innebär att, att vara skådespelare. Vad man har för livsåskådning och hur man finner och bibehåller sig själv och sin självinsikt när man hela tiden måste låtsas vara andra människor. Och det är nog en större saken vad vi kanske tror, det här att hela tiden låtsas vara någon annan. För då hamnar man nog också i den situationen till slut att Vem är jag? Är jag lika intressant som alla de här rollfigurerna jag har spelat? Eller... Är jag något grått i mitten? Det är, mm, som nämnt, relevanta frågor. Och jag tyckte att det verkade riktigt spännande när vi, när vi pratade om den här filmen. Och så fram emot att se den. Särskilt nu med tanke på att vi just tittat på pixels. Allt är lockande när man precis har tittat på pixels. Men, ja, det... Det var en, en speciell upplevelse på många sätt och vis. Jag uppskattar att ha sett den här filmen, men jag, jag förstår definitivt varför den inte har blivit en, en mainstream film. För det här är nog ingenting som den, som den stora biomassan är särskilt intresserad av. Är det hjältar och trickor och liknande, då ska det vara actionfyllt, fartfyllt och fullt med massor av hjältedåd och liknande. Här är det betydligt mer ångest, betydligt mer vad har jag gjort med mitt liv vad är det här, varför hamnade jag på det här stället och så vidare det låter kanske inte sådär upplyftande men eh, å andra sidan det måste inte filma vara. Nej det är ju sant och eh... Bara för man tacklar ett, ett mer seriöst ämne så behöver inte filmen vara dödstråkig heller. För eh, den här rullen den har man ju verkligen gjort till en eh, mörk komisk, eh, berättelse som eh, tar sig själv på ett allvar men samtidigt vågar ta och... Ja, göra lite, lite nära av sig själv mellanåt och mm. med sin självinsikt blinka åt publiken och, och leka med det materialet man har. Så det, det är ju inte en, en sån här ybertorr upplevelse med bara torra trista gubbar som reciterar oförståeliga repliker. Det är ändå en film med en, en tydlig story som ja, vem som helst kan följa egentligen men som under ytan har eh, en hel del att säga om saker och ting. Och det är det som jag uppskattar med en sån här historia att det finns ett, ett budskap med många nyanser som man kan ta till sig. För jag skulle vilja säga att den här filmen är väldigt... Mångbottnad Det finns många nivåer man kan se den på Och det gör ju att det blir en En lite annorlunda filmupplevelse För de som kanske inte är vana vid det Jag är själv lite smått ovana När jag kastas in i den här filmsvängen Men du, du envisas ju att dra in mig Och för det är jag väldigt tacksam För det är, det är nyttigare än vad man tror Sen betyder inte det att alla filmer blir en full träff, definitivt inte och hurvida den här har blivit en eller ej det återstår ju att se men vi kommer ha mycket att prata om i alla fall och det ser jag fram emot. Och innan vi går vidare så är det väl hög tid att avslöja vad är det för något vi har sett till idag? Jo, vi har tittat på Birdman eller The Unexpected Virtue of Ignorance från 2014 i regi av Alejandro G. Inarito och med manus av Alejandro G. Inarito, Nicolas Giacobon, Alexander Dinelaris Jr. och Armando Bo. Och det är med den här titeln som det uppstod en liten komisk situation för mig med tanke på titeln här för... Eh... Jag trodde att det var en liten referens till Hanna Barbera-produktionen Birdman från 60 talet att de hade grävt fram en faktisk superhjälte och ville göra det till någon slags liten meta grej där att eh, huvudrollen har spelat den här figuren i tidigare filmer och liknande, ungefär så som jag superhjältar återanvänds idag på vita duken. Men mm. fick jag det verkar inte som att det finns någon referens till eh, Hanna Barberas eh, Birdman men eh, jag tyckte ändå att det var en, en, en kul grej att en figur med vingar på det här sättet skulle ha varit en superhjälte som de gjort filmer om men eh, ja varför inte? Jaha varför inte det, det är så sant Men ja nej de har tagit och skapat något helt eget Förmodligen helt omedvetna om, om Hanna Barberas Birdman För det hade inte jag en aning om i alla fall och, och Birdman, ja, det, det är inte utan att man, man kan dra lite referenser till en, en annan bevingad superhjälte som har blivit mega populär på både ett och annat sätt genom den här filmen, tror jag. Nej, det förekommer ju ett par referenser på, på vissa ställen till befintliga franchises och liknande. Och där blir det lite... Det udda måste jag säga, för de, de bygger upp en fiktionell värld där filmer som inte existerar har producerats och blivit väldigt populära, men samtidigt refererar de till saker som finns på riktigt så man, man vet inte riktigt var man står i den frågan det är en, det är en kul grej naturligtvis, man ska, inte, man ska inte tänka för mycket på den saken det finns andra saker i den här filmen man behöver fundera desto mer på men Mm, det, det är intressant där, de, de försöker säga någonting men eh, vad, ja det är ju den stora frågan. Ja det, det kan man nästan bara svara på själv för det, det är lite en sån film som kan tala till en på, på olika vis och man kan få ut olika saker av det hela. Och, ja just den, den öppna tolkningen här det är någonting jag uppskattar för man kan se den här filmen flera gånger och, och få lite annorlunda upplevelser om man bestämmer sig för att, att se på den på, på ett visst sätt. Och, och, och följa en, en, en viss undertext genom hela filmen. Så ja, det är riktigt klurigt gjort tycker jag. Ja, det går inte att förneka att det är ett väldigt intellektuellt manus det här. Det är väldigt smart på många sätt men, men inte så tungt eller rabblande att man inte hänger med. Det är, det är snyggt skrivet skulle jag vilja säga. Och många av referenserna är ju väldigt snygga också. Sen är det precis som du säger, du, du får olika budskap från den här filmen och från olika scener, lite beroende på hur du väljer att se på dem. Och det är ju någonting som jag kan ställa mig tveksam till i vissa fall det beror på hur det görs och om det känns som att det finns det finns ett färdigt budskap där, det finns en tanke och en idé men ja, regissören vill att man ska få, få jobba lite för att komma dit när det kommer till andra filmer som lämnar det alldeles för öppet är jag betydligt negativare här måste jag säga att jag ändå är, är ganska imponerad av manuset. Det, det känns som att man har funderat och gått över det flera gånger och till slut bestämt sig för här är vår inriktning, så här mycket information ska vi ge till tittarna och så det lilla som vi lämnar osagt, det kan de få, få fundera över. Ja, och precis. Och det, hur mycket de än lämnar osagt så... Så finns det ständigt där och man kan lägga ihop pusslet på, på egen hand i det här fallet. Vilket jag tycker är, är riktigt eh, bra skrivet. Eh, för eh, man, man kan eh, få filmen till sin naturliga slutsats med, med sina egna tankegångar. Det, det finns ingenting som egentligen... Eh, bara lämnas hängande i luften- utan tittar man på Birdman- ur ett visst perspektiv- så tycker jag ändå att man kan-, man kan följa historien till sitt- logiska slut och vad filmen- vill ha sagt och- var de, de sätter punkt. Och ja, det, det är inte massa så här tvetydigheter i i Burn Man and One, utan det är rakt på sak men kanske inte så att de, de skriver det på näsan direkt utan de, de lämnar det lite åt sidan någonting att gnaga på för, för de som vill de man som inte är intresserade de kan bara njuta av, av själva berättelsen istället. Och vilken berättelse sen. Men jag skulle också vilja påpeka att det är just bristen på att bli skriven på näsan i den här som kanske gör en del tittare förvirrade. Just därför att vi börjar bli väldigt vana vid att allting är övertydligt och att man verkligen vill vara säker på att alla förstår exakt vad som händer i exakt det ögonblicket det händer och så vidare. Och det är ju att... Att ta för givet att ens publik kanske inte är, är den klipskast utav publiken. Men den här filmen väljer istället att se sin publik som, ja, intellektuella människor. Det här är människor som kan dra slutsatser och kan fundera och liknande. Och det är uppfriskande med en film som, som på något sätt tar för givet att publiken som tittar på den ja, har tankeförmåga, kan dra slutsatser och kan lägga ihop pusselbitar. Men med tanke på vart Hollywood är på väg idag så börjar såna filmer att bli väldigt, väldigt sällsynta. Mm, ja, det, det är just därför en, en film som den här är, är något jag, jag genast har till mitt hjärta. för Det, det, det visar att det, det finns folk som, som fortfarande vill, vill göra något med, med filmmediet som... Verkar brinna för det, förstå det och, och utforska dess, dess möjligheter och, och berätta historier. Och, ja, det, det är allt för sällan som man får stifta bekantskap med, med såna här eh, lite speciella filmer som... Eh, Verkligen dryper kvalitet, och ja, nu, nu är väl min ståndpunkt i, i den här diskussionen redan avgjord i stort sett, men ja, det, det är en film som jag verkligen har, har tagit till mig för i den något skrala filmmiljön nu för tiden så, så är det inte så mycket som, som verkligen rycker tag i mig och får mig att, att tänka och få mig att, att reagera och känna och bli engagerad men det här var absolut en sådan upplevelse. Och det är ju inte utan anledning för det är faktiskt kvalitet vi har tittat på till idag. Det är inte så mycket en fråga om det här är en välgjord film eller ej. Det är snarare vad har det här innehållet gett mig och vad har det gett dig? Och... Mm... Det kommer att bli intressant att prata om naturligtvis. Men eh, ja, ja, jag kan inte säga någonting annat än att det här är ett välskött projekt. Allting känns väldigt gediget från ja, början till slut. Det finns ju naturligtvis saker här och där som kanske sticker till på sätt som, som inte känns bekvämt. Men om det är att man upplever någonting av det man ser som man inte gillar. Eller de har gjort någonting i produktionen som inte... Ja, är särskilt klippt eller genomtänkt. Det är nog väldigt mycket en smaksak. Men ja, manuset här är ju åtminstone extremt välskrivet. Men ett manus är ju, inte, är ju inte hela grejen. Utan här lägger man ju stor vikt på att ha bra skådespelare också. För de kommer ju med sin prestation att bidra väldigt mycket subtext till det som vi upplever. Och det är ju saker som man inte kan ha med i manuset naturligtvis. Det är ju väldigt mycket beroende på hur skådespelaren väljer att tolka saker och ting. Och därför är jag väldigt nyfiken på vad Alejandro har haft i åtanke när han har valt skådespelare till den här. Har han haft en klar idé om vad han ville att de skulle genomföra? Har de fått fria händer i många scener eller vad? För det känns som... Väldigt mycket här känns spontant samtidigt som det passar in så bra i det här pusslet att, att det känns som att det borde vara regisserat. Var är sanningen egentligen? <här> ja, det, det är ju frågan och ja, mycket av eh, de frågeställningarna behandlas ju under filmens lopp också. För det här är ju om inte annat en, en film om skådespeleri om. Mm livet som skådespelare, inställningen till, till yrket här och hur man ska gå tillväga för att, att verkligen få någonting att, att kännas äkta. Och, ja, jag tror Alejandro har, har bemördat sig med att, att skriva roller med... Med lite idéer om vem han kunde tänka sig i den här rollen eller åtminstone varför typ av skådespelare, vad de ska ha för egenskaper och typ av skådespeleri också och sedan har han säkert också tillåtit skådespelarna och och göra rollerna till sina egna för det det ingår i, i skådespelaryrket på den här nivån också att kunna få lov att till viss del forma den här karaktären till ens egen och, eh, och gå därifrån och låta det, det ske någorlunda. Eh, organiskt i, eh, i själva processen så att säga, men mm. samtidigt Birdman är också en film som är extremt begränsad tror jag i, i möjligheterna att, att, att sväva ut eftersom allting är så utstuderat, in i minsta detalj, vad som ska hända eh, hur Hela filmen ska se ut, hur flödet ska vara, vad som ska tas upp i varje enskild scen så där är nog många spikade punkter och dialoger i den här filmen där man inte har haft möjlighet att rucka på något av det som ska levereras men ja... Själva ja, preproduktionen, där, där, där tror jag det, det finns mycket att och, eh, och, och, och leka med tillsammans med de andra för att och, och finna eh, rätt plats och, och rätt nivå för den här filmen och det är en process jag gärna skulle vilja ta del av faktiskt. Ja, det hade faktiskt varit en väldigt intressant sak att få djupt dyka in i, särskilt efter att ha sett filmen och blivit väldigt imponerad av mycket i den. Jag kan tänka mig att Alejandro har suttit ner med de flesta av skådespelarna här och diskuterat rollerna utöver vad som står i manuset och de har nog pratat väldigt ingående om vad de känner och hur de skulle agera i vissa situationer och där har de, ja, ...hittat någonting gemensamt som har blivit en, en väldigt intressant sak på film kan vi väl säga. Och med det sagt så, ja, det är väl hög tid att ha en lite närmare titt på... ...vad handlar egentligen Birdman om? Jo, Regan Thompson blev världskänd i och med filmerna om superhjälten Birdman... Efter tre filmer fick Regan emellertid nog och ville göra något annat. Hans dröm var att som skådespelare kunna ta sig an mer högklassiga projekt som verkligen betyder något. Hans försök att bli erkänd som en seriös skådespelare ledde emellertid till att hans stjärna dalade och han betraktas numera som en föredetting. 20 år efter att han slutade att vara Birdman har han satsat allt han har för att regissera en Broadway-adaption av Raymond Carver's What We Talk About When We Talk About Love. Teaterlivet i New York är dock mycket mer annorlunda i jämförelse med livet som filmstjärna i Hollywood och han har svårt att anpassa sig helt till teateratmosfären. När Regan i sin ensamhet ponerar över sin tillvaro och förfasas över hur pjäsen tar form börjar en välbekant stämma tala med honom. Han har nämligen inte helt lyckats att bryta sig loss från den kvävande tiden som superhjälte. Birdman finns ständigt kvar i hans medvetande och han är långt ifrån glad över vad Regan har gjort med sitt liv. Och med det så ser vi att filmen tar upp ett väldigt, väldigt relevant ämne för skådespelare. Och det är ju naturligtvis att bli så kallat typecastade. Det vill säga att du spelar en så välbekant roll i någon genre att du har svårt att skaka av dig den här rollen i efterhand. Det betyder ju att om du får skådespelaruppdrag då har de en tendens att vara... Ja ungefär samma som det du redan blivit känd för för det var ju det du blev känd som och vissa skådespelare tar ju en sådan typecasting med en ny salt och ser det som ja jag får ju jobb åtminstone. Men andra vill åstadkomma mer och därför är det ju en smärre katastrof att bli inmålad i ett hörn då man kanske vill prova att göra någonting som är helt annorlunda men de enda jobben man får, ja... Det är ett och detsamma, ett och detsamma. Och är det en väldigt välkänd figur som till exempel Stålmannen eller Batman eller liknande. Ja då är det ju väldigt svårt att eh, kanske bli tagen på allvar efter en sådan roll. Eller det var ju åtminstone det. Jag tror folk är betydligt snällare i dagsläget med skådespelare som har tagit upp en superhjältemantel. Och ser inte ner på dem efter att de har gjort det. Men det fanns ju en tid då... Ja, det var precis vad som hände. Ett av de bästa exemplen är ju Adam West som spelade den här lite mer roliga Batman på 60-talet. Det var en roll han hade extremt svårt att skaka av sig- och i likhet med det så har ju vår huvudroll i den här filmen också haft svårt att skaka av sig den där svarta manteln för han blev ju lite typecastad som Tim Burtons Batman, det är ju givetvis Michael Keaton vi pratar om och den här filmen blev väl lite förlösande för honom i, i slutändan. Men eh, vad jag har hört från dig så var han extremt skeptisk till den här till en början. Mm, ja, Michael Keaton kunde nog eh, se en del när eh, Han tittade i manus och, och jämförde med, med sin, sitt eget liv och sin egen tid som, som superhjälteskådis. Och var väl lite tveksam till vad... Vad, vad produktionen ville ha honom där att göra om, om det bara var ett, ett, ett skämt eller vad det hela var, var frågan om. Så det, det tog lite tid för, för och att verkligen övertala Michael Keaton och, och få honom förstå vad det är den här filmen handlar om- och, och varför han är, är rätt man till rollen. För eh, om jag inte minns helt fel- så ska eh, Injarito ha, ha haft Keaton i, i åtanke- när han eh, satt och, och, och jobbade med manus här också. Och Det kan jag förstå faktiskt. För eh, Keaton kommer ju först och främst med- eh, så mycket erfarenhet här. Han har varit på, på Reggens plats tidigare och, och gett sig iväg från, från superhjältefilmerna och en superhjältefilmer som, som han egentligen inte eh, var, var så poppis för att bli, bli anställd för. För studion vill ju inte ha en, en löjlig komiker i, i rollen som tuffa Batman. Men när han väl eh, axlar rollen så blev han ju superpoppis och sen, eh, ja, försökte han gå eh, en annan väg efter det och ja, det, det gick lite så si och så för, för stackars Michael. Hur talangfull han än är så, det har ju svajat lite i karriären efter Tim Burtons Batman-filmer. Mm. Och, och den erfarenheten som, som Michael Keaton kommer med här eh, till rollen som Riggan. Den, den gör den så, så verklig på ett sätt. Och det är, det är så svårt att... Och skilja på, på skådespelare och, och rollfigur i det här fallet. Och, och det gör bara saken ännu bättre. Verklighet och fiktion liksom smälter samman. Och eh, ja, det, det blir en så spännande upplevelse det här. Och, eh, när man får se eh, Riggens kamp eh, för att, att bli erkänd som en seriös skådespelare och få. En annan typ av beundran än vad han hade som, som Birdman. Även om han älskar uppståndelsen kring de gamla filmerna att han fortfarande är ihågkommen som den här stora superhjälten. Så, ja, det är ett treegat svärd för, för Riggen. Han vill ha kakan kvar och han vill bara mig äta den också. Det brukar väl vara så när man har fått väldigt mycket uppmärksamhet och väldigt mycket berömmelse att den biten vill man ha kvar men man vill kanske göra någonting som man anser är mer seriöst. Nu tycker jag att en, en bra superhjältefilm kan vara någonting som är riktigt välgjort och riktigt vackert att titta på. Jag menar, ta bara Logan som exempel. Alltså, det är ju en helt fantastisk film och vi tyckte ju väldigt mycket om att se på den och att prata om den också för den delen. Men eh, sen är det ju naturligtvis som så att serietidningsfilm är ju inte högst upp på skalan när det gäller Hollywood. Då är det ju andra filmer som gäller. Och efter att du har blivit typecastad med en mantel. Då kan den vara svår att skaka av sig. Och det är ju lite det som man försöker visa med den här filmen också. Någon som är redo att... ja gå en annan väg i sin karriär prova nytt, göra någonting som känns mer betydelsefullt än bara en, en actionfilm och så finns där en, en stor grupp människor som står i ens väg och vill inte ge en chansen. Vi pratar naturligtvis om kritiker och finansiärer och producenter och liknande. Där är många människor som ska vara på din sida för att du ska få pengar att genomföra ett projekt och har de bara minsta tvivel så hålls plånboken extremt stängd och det är, ja, det är ju en smärre katastrof när du har en dröm och vill göra någonting. Och det är det som är, ja det är det som är Riggens situation här: han vill göra någonting nytt, han vill göra någonting som på många sätt ska förfylla hans eh, konstnärs ambitioner. Men eh, den där förbaskade superhjälten hänger fortfarande över honom. Både i alla referenser och alla påpekanden som folk gör men också i eh, rösten som man hör där i bakhuvudet som eh, ja, är mycket, mycket, mycket ogillande till vad Riggen hittar på med. Det är, det är många sarkastiska kommentarer han svingar åt sig själv. Ja, Birdman gillar ju att, att slå sin egen trumma Han eh, förstår ju absolut inte vad, vad ryggen håller på med Varför han har, har lämnat det här fantastiska Med, med superhjältefilmerna bakom sig För där, där hade han ju allt Han hade pengar, han hade berömmelse Han hade ja precis allt han kunde tänka sig Och Ja, det, det är ännu inte för sent. Han kan fortfarande ta och, och trä på sig manteln och göra återkomsten och allt kommer att bli som förut igen. och Ja, det, det är tydligen tankar som, som finns närvarande i, i, i Riggens skalle jämt och ständigt här. Ska jag verkligen... Gå vidare här, det, det, det fanns ju någonting med, med det gamla livet jag hade också. Istället för att belåna mig själv och, och kasta alla pengar jag äger och har på... Och ...göra den här Broadway-pjäsen- ...som jag inte ens vet vad det kommer att bli med- ...och jag vet inte ens om jag klarar av att göra såna här saker. och Ja, har jag tagit mig vatten över huvudet? Det är ständiga tvivel och ständiga konflikter- ...som pågår inuti riggen- ...och där trädde ju Birdman fram- med hans eh, mörka, dova, eh, ja fladdermusliknande stämma. Och, eh, och, och rosslar barskt åt eh, sin, sitt alter ego här. Och, och försöker eh, få honom på ja, det spåret som han vill att eh, de båda ska gå åt. Men ja, det är, det är en kamp och... Det blir nästan läskigt i, i hur det hela presenteras och ja, hur det, Regan i hans svagaste stunder reagerar på, och, på att möta den här karaktären som ingen annan kan prata med förutom honom själv och den dialogen de för. Det, det blir... Ja, surrealistiskt och extremt eh, verklighetstroget samtidigt. Det är ett märkligt vågspel de har fått till där tycker jag. Ja, en bra beskrivning skulle ju vara att kalla det för drömskt. För man vet inte vad som är verklighet och vad som är fantasi. Och det är ju där som tittaren själv får gå in och avgöra. Men eh, jag vill göra en liten meta-referens och det borde vara okej okay, för den här filmen är ju full av meta redan som det är. Men vi kan ju inte förneka att Birdman har rätt. Riggen eller ja... Michael Keaton då, han kommer ju att ta på sig vingarna igen och svinga sig upp i luften för han gör ju faktiskt skurken i Spider-Man Homecoming och det var jag positivt överraskad till att se och efter att ha sett den filmen och nu ser den här och vet att den är producerad innan Spider-Man Homecoming Ja då blev det en liten extra nivå av glädje där måste jag säga. Ingenting som Alejandro kunde veta naturligtvis men ibland är ödet bara så ironiskt passande. Mm. Ja det blev till en, en självuppfyllande profetia egentligen. Det, det är sant att Michael Keaton faktiskt fick vingar igen och, och flög upp mot höjderna och skapade Faktiskt en av Marvels mest intressanta skurkar i deras universum som eh, faktiskt talade till mig i alla fall och eh, som jag verkligen uppskattade i den filmen. Men eh, tillbaka till... Eh, Michael Keaton's riggen här i, i stället- som har ja, tagit sig vatten över huvudet- och, och försöker sig på en, en teaterproduktion- utan att ha någon kanske direkt eh, teatererfarenhet- och förvänta sig att eh, saker och ting- kanske ska vara på ett, eh, ett visst sätt. Eh, det, eh, det ska vara eh, viss professionell eh, ton- hos eh, alla medverkande och- eh, de ska följa hans manus och allting ska vara eh, på hans eh, villkor så att eh, han, han verkligen kan få eh, möjlighet att, att sätta sig själv i rampljuset men... Eh, Ja världen fungerar inte riktigt så och eh, speciellt inte skådespela världen tror jag och inte i teaterbranschen för där kommer ju andra Egon in i bilden som har helt andra synsätt och som sätter Riggen ja, nästan helt ur spel. Eh, han blir helt månlös och, eh, och får höra annan syn på, på hur han bör reagera på saker och ting, hur han bör hantera situationen, hur han bör hantera skådespelaryrket, vad han har hållit på med hela hans liv och vad, vad sanningen är med, med det de håller på med och det kommer ju en, en ständig... Eh, motspelare till reggen in i bilden jämt och ständigt är och med eh, motspelaren i teaterpjäsen, Mike Shiner som spelas av Edward Norton som är, är den mer eh, klassiskt tränade skådespelaren skulle jag tro, karaktärsskådespelaren eh, som verkligen går in i sina roller och vill få dem att bara kännas äkta, eh, en person som bara lever för att stå på scen och Tycker att, att allting runt omkring, det är nästan det som är det konstruerade. Det är på, på, på scenen som allt är på riktigt. Det är det som är verkligt för det, för det känns verkligt. Och mm. ja, de, de dialogerna de har där, det, det sätter ju än mer griller i Regans huvud om vad de håller på med och om... Ja, pjäsen ens går och genomför Om han ens är, har det som krävs För att nå målet som är jag verkligen få till den här su Succéproduktionen som, som lyfter honom till De mer högklassiga skyarna Ja, Riggan är ju väldigt van vid En typ av skådespeleri och produktion Och det är ju filmproduktion Och att stå på scen är ju ganska så annorlunda om man säger så. Det, det är ju inte så att det är lätt att göra omtagningar eller liknande utan du måste sätta skuddespelleriet där och då och det måste fungera, det ska flyta på och så vidare. Och det märks att han, han är van att ha en regissör över sig men nu ska han själv vara regissören samtidigt som han är Ja, huvudrollen i den här pjäsen och det gör ju att han hamnar i en situation som han inte riktigt kan bemästra, han är stark nog att göra det men han har inte erfarenheten och han har inte kanske fingertoppskänslan att göra det det hjälper ju inte att han har en motspelare som Mike där som är väldigt aggressiv i sin ton och väldigt framfusig och har väldigt tydliga åsikter om det ena eller det andra och det gör ju inte... Det uppstår ju en viss rivalitet mellan Regan och Mike och det förstår jag för att det är ju två väldigt starka viljor där Mike har erfarenheten som Riggen saknar men det här är Riggens verk och därför så står mycket på spel och det driver ju hans passion framåt och där uppstår en, en väldig massa gnister kan vi väl säga. Nu kommer vi inte att gå in allt för mycket på många av rollfigurerna här därför att eh, filmen ses mestadels ur Riggens ögon och därför fokuserar vi på det. Samtidigt är det också en film som är lätt att prata sönder även om vi inte spoilerar den direkt men det finns saker där som... Ja, som ändå är värda att inte avslöja just därför att det har betydelse i hur de olika rollfigurerna agerar mot varandra och hur Riggen upplever allt det som håller på att hända. Men vi kan ju inte förneka att Edward Norton gör ett riktigt bra jobb här som motspelaren. Han är ju lite utav... Ja, en skitstövel kan vi väl säga. Han är väldigt självupptagen och han har väldigt hög tilltro till sig själv. Och det stör ju riggen på väldigt många sätt. Och det är nog mellan dem som jag tycker att den mest ärliga dialogen finns. Alltså, här är det svårt att veta. Är det skådespelarna som pratar? Är det rollfigurerna som pratar eller är det rollfigurerna som rollfigurerna spelar? Det blir många nivåer att hålla reda på och mm. ja, jag är imponerad hur äkta det känns. Ja, och det känns nog äkta för att rollbesättningen är så perfekt i det här fallet. För vi har ju pratat Michael Keatons relation och förhållande till Riggen och jämfört med hans egen plats i skådespelaryrket. Och jag skulle vilja säga att nästan samma sak gäller för Ed Norton här som åtminstone jag har, har sett lite som, som en karaktär precis som Mike Shiner i, i verkliga livet att han har lite av den attityden till, till ja, både sig själv och det han håller på med att han, han har lite Jag kanske lite problem på det personliga planet men, men drivs för att verkligen skapade det äkta när det väl gäller i, i, i skådespelarlivet. livet mm. han kanske inte har, har full koll när, när kameran väl slocknar men han är, har i alla fall gått om attityd och ifrågasättande och jag kan kommentera både det ena och det andra och det, ja, när jag såg Mike här för, för första gången när jag såg så Birdman så så kändes det precis som att Edward Norton spelade sig själv. Så jag, jag, jag vet inte, det kan vara därför som att allting känns så äkta- för att man har fått tag på rätt skådespelare i de här rollerna- som, som har erfarenheten eh, bakom sig- och eh, kan få det att kännas äkta- på grund av att de här rollerna det, det är egentligen ja, de själva helt enkelt- Ja, vi vet ju redan att det finns vissa likheter mellan Riggen och Keaton så jag kan definitivt tänka mig att det finns vissa likheter mellan ja Mike och Norton där. Och detsamma gäller nog många av de andra skådespelarna i den här filmen också för jag skulle vilja säga att det är en väldigt... En väldigt bra rollbesättning här. Jag tycker inte om alla figurerna men det är inte meningen heller. Vissa av dem ska vara dryga eller otacksamma eller jobbiga eller vilken känsla det nu må vara. För de ska ju vara lite av ett plågoris till riggen för att han ska ha ett lite problem att tampas med kan vi väl säga. Hust, hust, harkel, harkel, spoiler. Men ja, vad hade en film varit utan konflikt och den här filmen har sin beskärda del av sådana saker och det är ju genom Riggens ögon vi ser det mesta av det, även om vissa av rollfigurerna tar kommandot här och där och vi ser saker ur deras perspektiv. Riggen är ju den huvudsakliga personen i den här filmen och det är ju Kitons rollprestation som är den viktigaste. Men som nämnt, jag vill ge en eloge till alla skådespelarna här. En extra stor till Kiton som verkligen, ja, lyfter den här rollen till enorma höjder. Men man kan ju inte bara ha en bra skådespelare, det är bättre med ett bra team och det har de verkligen här. Mm, ja det, det är en eh, smått fantastisk trupp de har eh, samlat här med, med Michael Keaton i, i spetsen för han, han briljerar verkligen som, som Riggen här så det, eh, det är hans stjärna som faktiskt lyser störst här eh, det är ju också karaktären som, som är mest komplex och som vill lär känna mest och ju, ja, ju mer vill lär känna desto Mer engagerad blir vi ju i karaktären här och hans osäkerheter och ja, allt från personliga liv till, ja, till skådespelarylket. Det är riktigt bra gjort på alla fronter här av Michael Keaton och han gör det ändå... Eh, väldigt avskalat och eh, naturligt precis som vi har, har pratat om här han, han får det och, och kännas som det här är, är Michael Keaton dokumentären nästan om, eh, om hans liv för det, det klickar på, på alla plan och eh, där är även så, så bra kemi mellan eh, Keaton och, och övriga eh, skådespelare i, i den här produktionen och ja allting bara stämmer på det här magiska viset som gör att man, man helt eh, dras med in i den här filmen och, och slukas av den för eh, ja det, det är skådespeleri när det fungerar som, som allra bäst tycker jag. Ja, att det är ett dreamteam här, det råder det ju inget tvivel om. Och slutresultatet skvallrar ju om detsamma. Det är väldigt starkt på skådespelarfronten och upplevelsen blir väldigt stark där också. Med ett bra manus kan man åstadkomma väldigt mycket. Med excellenta skådespelare kan det bli någonting helt fantastiskt. Och det har det blivit här. Sen måste jag ju erkänna att det kan bli lite torrt här och där på historieberättarfronten. Det betyder inte att det är dåligt och jag vill inte på något sätt säga att det drar ner filmen. Men jag kan definitivt förstå om någon ser det här att de kanske tycker att nu blev det långrandigt, nu blev det torftigt, nu sitter de bara och pratar om samma sak om och om igen och så vidare. Men det har en poäng, därför att så här ser Väldigt ofta livet ut bakom scenen eller bakom kameran. Det är sällan så glamoröst som man förväntar sig och mycket av intrigerna som skådespelare upplever det är de privata som de har mellan varandra, mellan elogerna där det är mycket svartsjuka, mycket ilska, mycket hat men också kärlek och omtanke. Till vem, för vem och hur? Ja, det är ju den stora frågan och det tänker vi inte avslöja. Spoiler! Men om vi ska gå från ett excellent skådespeleri och titta på det visuella istället så, mm. så är det ju en väldigt konstnärlig film kan vi säga. Det är ett väldigt konstnärligt foto i den här. Alejandro leker väldigt mycket med kameran. Många gånger känns kameran som en, en skådespelare i filmen som springer runt och tittar på vad som händer. Så man får lite känslan att man är en passiv åskådare som har smugit in i en av logerna och står och tittar på det som, som händer där inne. Och det ryckiga skådespeleriet känns väldigt naturligt för den historia som berättas. Jag trodde inte att jag skulle säga det om den här filmen för till en början tyckte jag att det var ett väldigt hattigt och ryckigt eh, kamerarbete. Men ju längre jag tittade. Desto mer insåg jag varför de gjort det valet. Och desto mer började jag älska det. Ja det, ja, det är ett så sär eget foto här. Som eh, jag, jag beundrar extremt mycket. Eh, som du säger. Eh, kameran är som en karaktär i den här filmen. Eh, och... Eh, sättet som eh, det är filmat på, det det påminner mycket om, om just en, en dröm, för kameran liksom flyter igenom hela filmen eh, på ett, ett ett smått overkligt sätt, men samtidigt kommer vi så nära allt och alla i den här filmen att det samtidigt känns så, så verkligt eh, så att det, det, det blir en en spännande kontrast där eh, men ingenting som som skaver överhuvudtaget det är en sån här eh, märklig dröm som när man vaknar man inte kan klura ut om, om den var sann eller inte om man verkligen har upplevt det här eller om det här bara var något min hjärna hittade på medan jag sov eh, den känslan får jag lite grann av, av Birdman och jag är också extremt imponerad över hur de har satt samman scenerna här. För eh, Birdman är, är filmad som om den vore filmad i en enda lång tagning. Eh, det finns väldigt få eh, klipp i den här filmen som... Man verkligen låter vara klipp All annan klippning smyger man in i den här filmen Så att det ser ut som ingenting har hänt Så att en scen går från en annan med ett klipp Men det känns som att man jag kanske bara passerar genom en vägg Och, och flödet bryts aldrig Och det kräver enormt mycket förberedelser Och är... Väldigt jobbigt att få verkligen fungera så i den aspekten är jag grymt, grymt imponerad. Ja, med tanke på vad man försöker åstadkomma här så är jag också grymt imponerad. Sen har jag läst att tanken var att det skulle vara en enda långtagning och det var planen från början med den här filmen men... Jag misstänker att det är på hyllan eftersom det skulle bli en enorm press på både produktionsteamet och skådespelarna för att sätta allting på en tagning. Oj, jag vet knappast om jag skulle klara det, så jag kan inte kräva att någon annan ska göra det heller. Nu skulle jag vilja säga att det finns en hel del klipp här. Förmodligen flera vad man lägger märke till. Mm. Men det är det som är poängen. De sitter så snyggt att du reflekterar inte över dem. Inte ens när du sitter och väntar på dem så upptäcker du dem. Det är ett par ställen där det är övertydligt att de har klippt. Men annars så är det ja, det är en sån snygg efterbearbetning i klipprummet att jag är, är grymt imponerad. Hade man hållit den här nivån när man hade gjort de där actionrullarna så hade det blivit... Ja, betydligt bättre filmer utav dem det, det blir gärna hattigt och rörigt i sådana filmer här blir det också rörigt men man har full kontroll över det man hoppar från ja, situationer och engagemang och händelser på ett sätt som känns extremt naturligt och extremt äkta och ja, jag kan bara applådera det här äh, arbetet alltså Alejandro och hans team har gjort någonting som är ...är sanslöst snyggt. Och någonting som också är sanslöst snyggt som jag inte hade väntat mig i den här filmen... ...det är specialeffekterna. För hör och häpna, man har slängt in ett gäng specialeffekter... ...för de refererar ju till stor Hollywoodfilm här... ...och därför så måste ju lite sådant finnas instoppat... Men det är extremt smakfullt gjort och det är i situationer där det känns extremt logiskt att det finns där. Men jag trodde ändå med tanke på ja, den lilla budgeten som den här filmen hade att sådana saker skulle de lägga på hyllan helt. Men det vi får se, alltså det håller stor filmskvalitet. Mm, ja det, det gör det verkligen och ja, även där är det... Minutiöst, utstuderat, genomfört och ja, det är, det är inget annat än en perfektion som man kräver i den här filmen på alla plan. Och ja, hur de har lyckats och, och få allting att och klicka även på, på specialeffektsfronten där Alejandro kanske inte har så mycket koll på som på, eh, på den, den vanliga eh, inspelningsplatsen så att säga så eh, är det verkligen eh, snyggt jobbat här för det, det, det, det, det känns som en naturlig del av, av filmen här absolut och det är också riktigt skönt att och få se eh, Riggens båda alter eh, mötas lite grann här och se dem interagera eh, med varandra i, i egen hög person också. Och och få se eh, vem Birdman egentligen är. För ja, det, det har ju inte antytts så mycket under filmens lopp. Så när vi väl får, får stifta bekantskap mer med den, den visuella delen av, av Birdman så... Så får man sig både kanske ett skratt eller två men samtidigt är det också enormt imponerande för de har gjort en, en design som är både allvarlig och kanske lite karikaturaktig på, på samma gång och det var någonting som, som jag kunde uppskatta väldigt mycket. Saken är ju den att det känns som en 90-talsdesign på en superhjälte och det är ju poängen för om man följer tidslinjen i den här historien så är det ju runt 90-talet som Birdman-filmerna skulle ha producerats och därför är det ju logiskt att figuren ser ut ja, ungefär som man designade superhjältefigurer vid den tiden men eh, sen har de ju naturligtvis fixat till det lite grann för att det ska se snyggt ut i en modern film och ja, det, det funkar bara extremt bra och visst, jag håller med dig det är kul att se de här båda interagera med varandra även om det hör till undantaget snarare än någonting som händer reguljärt det är väldigt sällsynt men också väldigt, väldigt kraftfullt när det händer ja, jag kan inte säga annat än att jag uppskattar allt det visuella arbetet i den här filmen. Den är extremt snygg. Vad jag kan irritera mig på, till viss del åtminstone, det är musiken i den här filmen. Och det är inte för att det är dålig musik, för det är det definitivt inte. Det är valt med stor omsorg och ska ju reflektera hur riggen mår och vad som händer och liknande. Men volymnivån kunde de ha jobbat lite grann på för eh, jag gillar att se amerikansk film utan text men eh, ibland är det ganska svårt att höra vad de säger för att musiken drämmer till så in i bomben ja men det är, det är ju bara för att trummelsen står precis bredvid Michael Keaton under scenen och, och hamrar loss där också för ja, de, de har ju gjort en grej i, med musiken i Birdman här och, eh, och låta eh, musiken få lite fysisk form också så att det mm. är inte bara ett drömst ljudspår som går under filmen utan nej, de vill göra det till att eh, det, är, det är verkligen personer i filmen som, som framför tonerna man får höra. Och eh, det, det är både underhållande och, och samtidigt att man, man hajar till mm. eh, varje gång det, det inträffar. För det... Jag vet inte. Det, det, det, det känns som att man, man leker med, med filmen i, i den aspekten här. Att det, det, det blir en... en Lite av en kul grej och ja, det, det, jag tycker ändå att det, det fungerar här och jag har inte några stora problem med, med ljudnivån där heller... Um... Kanske för att det är svårt att höra vad Michael Keaton säger i vanliga fall också. För han har en tendens att småmumla lite. Men ja, det är högljudda trummor i den här filmen. Det är det det är jassigt så det förslår. Och det ska liksom hamra in... Eh, budskapet eh, hos oss tittare så som eh, eh, det hamras i, i, eh, i riggens skalle också. Så ja, ja, jag tycker att det, det var en liten rolig grej som, som fungerar för min del i alla fall. Jo men jag ser definitivt idén med det och tycker att det är en kul idé på så sätt. att Det, det förhöjer ju verkligen innehållet i scenen. Men när det görs på bekostnad utav förståelsen så tycker jag att det är, det är ett lite udda val att göra. Nu beror det ju givetvis på vad som sägs i scenen för står någon bara och skriker till någon annan och är ovän så behöver man kanske inte höra dialogen för att förstå kontexten. Men när det är en hetsk diskussion som pågår så kan det ju vara saker som sägs utav vikt som man behöver veta inför. Ja scener i framtiden och därför så kan jag irritera mig när det händer det är en personlig sak att jag inte gillar det jag säger definitivt inte att det, det absolut inte får ske jag är bara lite tvåhågsen till när det händer ifall om det sägs någonting som jag faktiskt behöver höra. Mm, ja, det, det är ju fullständigt idiotiskt att låta eh, viktig dialog drunkna i en eh, massa ja, mer eller mindre onödig musik. Men eh, i och med den, det metodiska tillvägagångssättet man har i Birdman så eh, misstänker jag att det, det inte är en slump det här. Eh, att man till exempel kan... Eh, kan tänka att det är inte det som sägs eh, i den här scenen som är viktigt utan det är, det är själva känslan i scenen, orden som yttras, de, de har ingen egentlig betydelse utan eh, känn den här scenen istället. Det kan må hända vara en tanke. Ja att det har betydelse för både historien och hur man upplever den det är ganska uppenbart men ja som nämnt det är en personlig smaksak för mig och även om jag uppskattar det så kan jag ändå tycka att det är smått frustrerande. Men eh, med tanke på hur noggrann Alejandro har varit med resten av filmen så är det ju svårt att tro att han skulle ha gjort ett misstag här. Det är nog väldigt, väldigt medvetet. Sen hur man upplever det, ja, det är ju naturligtvis upp till var och en. Mm. Och med det så har vi nog inte så mycket mer att säga om det visuella. Det är fantastiskt snyggt, det är väl gjort och jag är grymt imponerad. Så det är väl hög tid att vi tar och summerar Birdman, men eh, ja, kan vi kasta mer positiva ord på den här egentligen? <laughs> Ajaj, nej, det, det blir nog svårt, men wow, liksom att göra film, det, ja, det, det tror jag inte kan bli så mycket bättre än så här. Birdman det är för mig en, en komplett och, och intrikat berättelse som Ja den, den lyckas vara så lätt tillgänglig som, som djuplodande Det är en film som man kan se bara ja, ytligt och, och fängslas av berättelsen Men det är också en film där precis allting betyder något Allt som sägs, görs och filmas det har en djupare mening Uh, vi dyker in i, i Riggens personlighet och vi får ett komplext personporträtt av en självupptagen jakt efter bekräftelse. Den är, en, det är en tragisk och, och trasig person vi får möta och ja, hans liv börjar väl mer och mer efterlikna den pjäs han försöker iscensätta också. Uh, vi får också genom Riggans kollega Mike Shiner en, en ständig motpol till Riggans syn på ja, både livet i allmänhet men speciellt själva skådespelaryrket. Birdman kan även sägas som en dissekering av, av skådespelarkonsten och den plats som yrket har idag. Och allt detta delikata innehåll presenteras med, med förbluffande vackert foto som slår mig med häpnad. Hela filmen presenteras som en enda långtagning och det är verkligen skickligt hur det har lyckats att smyga in klippen och få allt att fungera. Den, den ständigt svävande kameran ger en så drömsk atmosfär och kamerarbetet är så väl utarbetat in i minsta detalj. Då stärker känslan i varenda scen här och bilderna lägger till så enormt mycket till det som berättas på grund av hur allt presenteras. Ja, det här, vad ska man säga, det här är en smått fantastisk film alltså som är bland det bästa som har gjorts på många, många år om man frågar mig. Jag beundrar alla aspekter av Birdman och... Även det faktum att en sådan här film fortfarande kan få låta sig göras. Det är inte många alster av den här kalibren som vi blir bjudna på nu för tiden så därför uppskattar jag Birdman extra mycket. För det här är inget annat än ett litet mästerverk. Och i kontrast till dina vackra ord ska jag börja med att vara negativ- och det låter kanske chockerande med tanke på hur mycket beröm jag har öst över Birdman. Men det är viktigt att påpeka vissa saker. För många filmtittare kommer Birdman säkerligen att ja, kännas extremt torr, extremt långsam, extremt trampande på ett och samma ställe och långt från alla de fartfyllda äventyrsfilmer och andra typer av draman som har producerats. Det har jag full förståelse för. Där fanns ögonblick i den här filmen. Då jag visserligen fortfarande kunde uppskatta den. För vad den höll på att åstadkomma. Men jag kunde ändå tycka att det kändes lite tårt och toftigt. Och trots det så tycker jag ändå väldigt, väldigt mycket om den här filmen. Men jag vill påpeka det här, därför det här är inte en film för den stora massan. Det här är en film som innehåller extremt många budskap i extremt många nivåer och med många öppna tolkningar på det som sägs, det som görs och det som visas. Och det gör att det... Det kräver väldigt mycket av den som sätter sig ner för att titta på Birdman. Gissningsvis kan man se den här filmen väldigt många gånger och få väldigt många intryck av den och olika slutsatser till vad är det som händer egentligen. Med det negativa över vill jag understryka att det här är en film med ett extremt välskrivet manus fantastiska skådespelarprestationer som snuddar på verkligheten på ett sätt som ja, det är väldigt, väldigt länge sedan jag såg en film, om jag någonsin har sett det. Jag är faktiskt osäker för det här var någonting fullständigt nytt för mig. Birdman är en film som är extremt unik, extremt sevärd om man gillar den här typen av film. Det är värt att sätta sig ner och titta på om man inte har gjort det men då måste man veta vad det är man ger sig in på. Den är långt från allt man är van vid att se men efter att ha sett väldigt många superhjältefilmer så är det faktiskt väldigt intressant att se vad som händer med någon när de väljer att hänga upp manteln. Ja, det finns ju trots allt ett, ett liv bortom eh, superhjältefilmerna. Och ja, nog kan det kännas eh, lite, lite konstigt och lite ensamt att, att träda ner en, från en sån enorm scen för att ja, försöka hanka sig fram på något annat sätt. Och ja, den vägen den, den har vi faktiskt inte sett så många gånger förr så, så det var roligt att se lite... Lite bakom det som eh, bara exploderar fullständigt på, på biograferna nu som, för tiden. Vad va händer sen egentligen? Och förhoppningsvis så har ju alla superhjälteskådespelare nu för tiden det lättare efter att de har valt att hänga av manteln. Men... Vid den tiden då Keaton var aktiv så var det ju desto svårare och det är ju lite det som den här filmen reflekterar på många sätt och vis. Och ja, det var en upplevelse att se den, det kan jag inte förneka. Men på tal om Michael Keaton så ska vi nu gå ett lite annorlunda ämne till mötes– vi hade så trevligt när vi satt och pratade om retro sci-fi så vi har bestämt oss för att vi ska, vi ska ha ett litet snackigt avsnitt igen där vi sitter och reflekterar och diskuterar ett specifikt ämne eller den här gången blir det en specifik person. Någon som har regisserat bland annat Keaton och gjort en hel del väldigt väldigt säregna och ikoniska filmer. Ja, det är ju en säregen regissör med en säregen stil som gör säregna filmer, eller ja, åtminstone var det så en gång i tiden. Eh, så att det, det, det finns nog lite att snacka om där, hur karriären har gått, vilka val han har gjort, vad han har producerat och... Ja, varför han har gått de vägar som eh, han faktiskt har gått och ja hur kvaliteten har varit eh, med åren. Med Så eh, det, det blir ju en, en, en liten tillbakablick samtidigt där vi går igenom eh, hans karriär från, från början till slut i stort sett och, och väljer ut. ...delar som jag kan belysa honom som, som regissör här. Så att det, det tycker jag låter riktigt spännande att, att ta sig an. För det här är ju en Kar som har haft dundersuccéer och dunder floppar. Han har verkligen varit över hela skalan när det gäller film. Och det är ju extremt intressant. Ibland är hans stil övertydlig i det han gör. Ibland antyder han den bara lite vagt här och där. Och han har ju en tendens också att äh, återanvända samma skådespelare i, i många av filmer som han väljer att göra. Och det görs ju på gott och på ont naturligtvis. Men äh, det är en säregen kar, det är en säregen karriär och väldigt många filmer har producerats. Jag är väldigt förtjust i många av dem. Andra är jag extremt tveksam till. Några har jag undvikit att se därför att de har inte tilltalat mig överhuvudtaget. Men eh, ja, han har ju alltid producerat någonting som, som kittlar den där lilla speciella emonerven som vi alla går runt och bär på. Det är ju mycket mörker och svart som vi ska se på samtidigt som randigt verkar vara en grej han är förtjust i. Ja det är mörkt och lite i samtidigt som det är lekfullt och barnsligt ofta. Eh, han kan ju avvika från det, det konceptet också och göra någonting helt annat emellanåt. Så eh, man vet aldrig riktigt vad man har karn och speciellt nu där han eh, fullständigt har eh, förlorat förståndet och, och tar sig an <laughs> projekt som eh, ja, det, han kanske inte borde göra. Men ja, som sagt, vi, vi har nog lite, lite att snacka här om den här säregna lilla individen. Vi har ju pratat några av hans filmer tidigare så nu kan vi väl ta och, och dissekera själva regissören också. Så då får vi göra oss redo att kastas in i en gotisk miljö. Dra på oss den vitsvartrandiga kostymen. Sätta på den höga hatten och göra oss redo att klippa till någonting. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart igen.